Erruk bian, frantziako talde, oberenekin lehiatuko da bayona, topa malau xapelketan, elduden urtean. Prodebiko finala eraman zuen batean, no bat, eta amasai horiaken kontra goizuntan. Peio dospe gurekin, egunon! Hala, bera, ze finala horiei patua intzin behiz, hala, zu Castelen piskatu duzu, peio? Nik yes, yes, ez, ez, ez, ez, ez. Ez duzu yes, pesta hondirik yes, egin? Pista piskatu, indugu piskabat, behinan, bo, goxo, goxo, goxo, goxo, goxo Baina kokarriketan edo ezberetan? Es, es, ez, es, ez, ez, ez, ez, esperetan ez, es, ez, es, ez, zua irenginen eta ja. lau batean, eta gero atzo ezberetan, eta bo, goxoan, goxoan. Hala, pesta girua izan dela, eh, baina nasta buru guntan. E, finala hori izi garri guntza, eh, asidutela suri urd ongi eh, juizten direlaik eta trebatzaileak aldiz geizki direlaik afera. Bestezki <laughs> benzan etxeto, eh, bai una cochemek runbait erakutsi zien antzin dio colarier no beglekin da basituen upatzeko partida denboran etzetoka hasongi prestatu du finala, ez? Bai, biziki unza prestatu du. Man eh, presionia kendos eh, ikusitu eta Baionak atalde hori, jogatzen behar den bezala. Eztirak esatu goxuan. Mistan uh, da, bertutia mandutela, bertutia hundi batekin, defensua hundi batekin, eta bertzeri faltakin hasiz, Eztute serkatuta, joko erraiteat, jorri dute jokoa, benen ez da bakarrik jokoa egitea, plazerren egitea ez. I, i, izan dira idabazteko, eta ori, uste dut, eta hori den, eta, eta gauzaik ederren hazenen, eta hori da, Berdena, final bat, berdena, idabazi, eta bon final hori, dute dut ezen, eta parekoak etziren hain txarrak, bizten da, eiek presionegai hau azutu ustegi nuen, eta kontrarioa izan txela ez, bertziak presionegai xaur izan dira, eta faltak egin dituzte, faltak, faltak, tiko. Bustoz mañean bezala komotiko bateke, ben, ostiko guziak e mandito, aldo behitat, zazpi eh, ostiko mandito, zazpiak baxenean, aldo behitat puntu. Hala, presioa, presioa, baske... ipatzen uh... du presioa, edo de... no, behitame, presioa, eh, peti janek horriak uh, ekoak uche gindu. Uh... Len bisikoa, len bixikoa, bon, uh, aizea kontra zuen eta bon, benen bisiko uche gindu eta bistanda, abertak, eta sañatu zuela gauza, benen bisikoa, benen bisikoa, janeko, hoppa duda du gehiago. Eta geho, lehen partean ezteko, hori egen partean izan gira, aldo eitat, eta bon, geho biherren parteatzean gauza bera. Hala, lehen zatiaren bururatzen ere, txartel hori bildudu avironek erena edu, bayonesek bazakitela biherren zatiaren nola asikusuten, eh? adiukularibat gutia gorekin, eta horre dut, txetok, behar diren hitzak ukandituzke aldageletan bi Usteud zatiaren artean. Usteut bai ez, usteut bai ez, benen bon, hori eta uh, arbitroak... Uh, E, gauza bat, e, itze, bon, haitzen ginuen unxat, telebistan, ta ejandu, bon, mendik, e, falta e, jorko itan, e, kampoat inizantioan da. bit alderi, eta lemixikoa inenduena horiak eko zen, ari estio eman, takio, baionasare eman dio, gauza berberaren dako. Lugu bon, Eta nu, ui, ui, zaila izaindok antzupulita, eta berri sartu gilaik biaren zer oktan, oktan berzen eta etxi, eta irriskoik ezartu aldu eta hori indutela, isti stia, isti stia, eta pentsatzen nuen, nemisiko amak minut horiek, izier bieren, parteko, nemisiko amak minut horiek zailak izan entzideela, izan dira, baina ez dute pitzik, pitzik eta lasiatu hor dira bertziak ditentzideen Am, lau boz metretaino, hor beti defentsua hundi-hundi bat emaiten ginoen, eta faltaik ez dugu egin eldu baita. Faltaik ez eginez, go, bestek egin dituzte, momentu hatiana, bazen ta, sortziak sartu da uh, falta egindu, ez baitu balona eman, balona maite emazuen kanpoko aldeat, bostek eta biagoetxean eldu baita eta entxe hua margatzen alzute. Bina falta horiek, bueno, go, go, goztatzen dira, uh, uste dut uh, eta ez zuteen behartzen behar, behar bezala buruan uh, idabasteko heldu baita ta di, di hori gutsiten dituzularik duda gartzen duela Biaren satia nere egoi minutus a jo ko arriba gutiego eh bai dantzat Ah leni gita justizia un dia bon, falta beraindako etzen gauza bera benan bueno 10 minutan le astean le dianeko. eta gero, saktudata ta ele saktailen saktudai leen bisiko zera bueno bon, hori urieukan duenlari bueno itenuen ja ja gorgia maintzako gorgia Eztiogorri eman, hori eman dioakarrik, eldu baitata, bueno, enan hori egin, hamar minuta kampo, mm. enan, janeko kontent, kontent, eh? eldu baitata, bertsia horriak sartua zen, wait a clock berri sartua zer hor duan, eta uh, bertsia kampora, bai, hain txinean, ta, uh, ta ere bezala komutikoat, askarra uh, ikartzen duena importantzia hundi komutikoa, eldu baitata, Zaila izan dela, behinan horre hmm. diokatu dira ikusten egin ikusten nuen, Gero bezala komutikoak gaztea, eh, behinan atsa ezin hartuz eta hor zirela, diakizuna puntia-puntia antzirela mementoatzu eta behinan horre atxiki dute, atxiki dute, jo berriz eta dela eta, ele, handu, eta ere, bertzea dukaitean eta hor duan ere. Itzen lemesikoa ezin tzara behinan uh, uh, goraskozen eta karbitrak, behinan penalitatea bakarrik, Hor uh, santza pixka bat mm. finalate nah, nah, ukandu finalaten idatzeko beti izaten dasantza pixka batnaxantza hori ukandu uga. Baionak nunbait ezin zuen galdu galla uh, e, ba, galdu beti bene, horgiaek irazi balu ikusi ze budgetadin hogiaek uh, jokatzeko topa malaauuan Berda da aurge konduta,s hainitzez uh, gehiago, Baionak badu Ameka milun agiaek lau millio. Be nunbait uh, bon, Logika ejespetatu izan izan da, Baionak galdu balu ere uh, nolako no la solasalioukan eginuen hemen. Uh, Zuketanik. Ha, ah, bat, eldon berzela, bon, uste dut eta marmat miliun izaintzen alare baioran, eldu baita, bon, eldon urteko, ber, bon, uste dut eta aktua dituzten horiekin, talde ererbaten manera batzela, berriz jokatzeko manera batzela, E, nan, topa malan haitzeko, horiakak bon, zeinen zuen, bon, bai hona bezala, idabazi eh? e, e, ima zuten horiek egin nahi zuen jokolari horiek ona direla, eta hori bon, eskazpizka bautela, jakutsi dute ere, zenta goiti beiteko, eta inentzuten, zuten bai Baionak zeinen du ahalduena, eh? hori da ahalduena egiten du, nemxian uste dut eta horora talde horrikin gelditzen madira, Uh, aktua dituzten jokolariekin gelitzen badira, just juzko izain dira oino, berko, be, oino dituztena dituz aktu lau bost jokolari berbat minan, ahun goraukoak minan, bon, <laughs> zer gelditzen den nola izaten alden, ez da erretxa mm. Aipatu dugu, benzan etxeto lekuko entrenatzailearen importantzia, lekuko jokolariekin unbaiterea ere aizanda gehiago baiona prodebian aurten, eta bada lekuko ertetan lenez, baietz francisela goiti presidentearen importanzia hor da ere? Usted dut bai ez, uste dut eta francisek ekarri duen eta bon, beri esperientzia, erra ameka urte zehona zeinaneko presidente er, bon, biskabat eta denak kupleatian bezala er, akitzen dira jendeak elgarren artean izaten dira uh, disputatzu, kanapitatzu izaten dira zomitaldi eta kanapitaitak, bon, diborzat eta berriz, be, diborzak beti zomitaldi izaten dira berriz berzalde ere berriz eskontza gauza berekin ez da maiz agibatzen agibatzen dien gauzatira. tira bon, politak izaten dira francisek uste dut eta esperientza hori baduen. eta bon eh, partitu den puntiatik eh, joan den uh, duela urte bat eh, uh, duela urte bat amoz jokolari doidoia baziz duen e, edo pretentzionea undiegiak ziren lehen afloru eta horiekin eta... horiekin biztan da jokolari undieg eta hoi zidinez benen bon eh, fusione horren historiua ere bon Uh, uste dut eta eskualeriko taldeat bertzen egin menan egia hor dira topa maleoan dira eta hor uh, bon, eoiteko e berko da eta berko dira luzatu hori siura da, ez dela erretxa izanen Baina ez da ezin nina, nahi baduzu, bon, sehida hortan, eta etxetok diote, bon, uste etxetok baduan, eta uh, aita berdin-berdinazan, neantrenora, ta nire trebatzailea, diokola hori horren aita zen, eta bazuen hori, beti, eta beti, ba rugbia etx, ezautzen zuen, eskuen puntian, errien puntian, bazakin, hoiz, nola pastola, hola, hola, gauzak, nola egin, bazakien, Presiunea inkentzen ere, goxuan, eleketa, denekin aitzen zen ere, eta duztet, gauza bera den, piska bat, bat eta pestaile gehi saubadu, baina gero, baina zailago da, baina baina gero, baina baina baina. Top uh, Amalauz apelketan ariko dela beraz uh, Bayona. Nola prestatuko din Sassoin hori. Horritzen gira, jautsia intzin prodebirat. Hainit zuhtez, ala ere sufritu duela Bayonak. Ay, ay. Top Amalauzan, uh, ez duela Valentria hundirik egina alizan. Prezeski, lehengo utxetaz baliatu behar litaike Bayona ez? Uh, Sassoin berriaren prestatzeko. Bon, Dianeko horra joaitea bon gauza edera da. Minan, gero hor egoitea hori besteita. Eldon urtean, biztanda zaila izanen dela Bayonaren dako eta topa malaua e geotagorago geotagorago zeriten eta behari handi nenoike horzeri izan endida Brive Brive Grenoble Paue hoitenak izan olako eta taldeak izan endida uh, lau osbat talde hoitan merkodat bohoka alimalean haiztu eta merkodilela ez da e, uste izan merba bat turonan joain girela idabazteat o klermonerat heldu dat hoitan merkodilela eta partidak partidak partidak uh, Uh, inan, uh, ikusten dugularik aurten azen bezaleko talde bat, bon, azenek partida, ederrak egin ditu, kasi gehienak, behin oren baten muruan, eskasi haizatentzeta. Noiz zertzen non memento hoktan, eben memento hoktan, kontrariuek zaiten zuten, zertzen zituzten eta ordezkariak, ordezkariak, jokorriak behin obiak edo berekoak eta asenek zertzen zituen, ben zituenak heldua itzata agun behera gozirila, eta hortan diferentzia, hortan itentzera, aldi guziz, aldi guziz, aldi guziz, asenek partidak guzizak eta ortsiten tantioat gora bera edo entzinean edo gibilean, oren bat Oren or, bat izan bat zen, nida bazikoa zuten Beinan berze, oi gilditzen ziro Oi minuta eta oi minuta hoiten Eta Baionak be, gauza berzua izanen du Zinen eta joko horrean undi-aundi hori Giaz partitu ziren Berriz dira, ez dira torriko berriz ez No, no, emaia bat dute, bainan eh, partitu bat dira. Dut, denek sufrituko dutela, jokolariek sustengatzailek berriz ere, eta... Da, bi denek, denek biztanda zaila izanen dela orta koberri, eta zkartu lau bat mutiko, bon, biztanda, haundikoak, bainan, dirua izanen dute zeure ere bainan, eh, nor gelditzen da, hori da, komedia, oi, <hoy>, azken agiatzen zira, <hoy>, azkenaz zira, upatzen, eta denak janeko zerbitzatu atira, heldu baita, bat edo, bi gelditzen badira, on batzu, Zalagoetik bon, eh, eh, jintzelare, gatzemantzituen, eh, bolo gure etxean zen, benan bon, joan azenta xomageat eta bom, berriz hartu zuen, heldua eta gauza bizikioen, olako gatzu behar maiz egin dira, benan eh, ez da sobra hundia hundire ikusten dut goizontan eta oh. bat direla bia, bia bimotiko ontioak, leburri zeta... Doneli bezalako atzu, bon, hoi gantzu hor direla, bon, bideoklarion badira, behinan uh, aski izan den, alare, datogen ortean aiko dira eta harimaleko bertutearekin, uste dut, bertute hori, upatzen zirenaiko, bertutea hondi hori izaten duzu, eta irri hartu, eta, bon, lehenik, e, uste dut, eta Pasto guti bi aste az, gozo-gozoa, aste atasteko bainoako besta bezala iz, iten, bainoako bestako izaintuzta eta gero, are lan me, lanean beharko dute jokatu, eta behar lanean jokatu, baina diareko hola zirelaik, haitzen zire lanean gozoa Sinesten si Sin duzu, ala ere likuko joko horrietan? Ja, bizaina. Baina, baina... Kotsin gokotan gehiago, geosartzeko no, buka eran e e edo. Zailago izaten da, bizten da, baina, zepasten da, hemengo joko horiek, badira onak, guai askida behatzia bai onako taldeari, badira joko horiek onak, haidirenak, iekutsi uh, dutenak, kapaure zirela. Baina, Pasai hori da, zaila, izaten hori, lehen hori egin dut, ez dut guai karekerten, june ateatzen zilerarik, bon, geine ahi baduzu pasai hori, zubik ez da, eldo baita eta, ajaro pasatzen direla, baina, hor, ok, behar uteta, behar xapelketa bat, inochtakoa, e, pasahia horren egiteko, txapelketa hori ez da, aldo baita, ditu kolariak, esti-estia, behatzea, urten bezala komutikoat, tizoron bezala komutikoat. Bo, tizoron hori, intitu jiru matxa edo lau matxa, lauen txeu, iziareko untxa, atxeman baitu, xantzaukando, <coughs> jokatzea, jokatzeko okasionea ugaitea aldo baita, ez dutela beti, Lo vos balavobe sala bon, talde bat olivonek adibidez olako bat itzul baledi pizkat Olakoak eta bomber bada bai bon, bon olivon mesala ko testu ez tria uste usted usted tulone psicodi tu inpartizerat usted partit tustet, pertseatso susten ditu eldu baita ta eldonortean bai uh, aiko dena seurese tulone eran bon bisandao olako azuk eta gauza ona ekarlezakete eh, bon eh, senta esta penchatu bakari yo colori oneri mera penchatu <gül> Eta kolpatuak badirelarik, norri zein duzun ordezkari, ordezkari horik berdira eta nahi baduzu hori behar da ekilibratu gaineko talde horrek eta ba, atzoa izan den, izan den talde horrek kapaure da, zer egiteko hori, benan ordezkariak sartuko mm -hmm. dituzu laik, zer zein duzun ordezkari, eldo eta ortaan behar dela pixka in ekilibratu, inbedeko horzenak izaitea. Hemendik ez superbujune, bozdale beglek, esa soy no na egin du, eh, pauek ere, esa eh, ben, upatu zen ja ze prohibitik eh, topa malaurades, te... orien la lanea nere oinagitu piska bat, bai, egiten eh, duten? noten. Eh duten horiek ja hutsidu te, pauekarare bon altagokorria un dia gasi tuen hartuak, biziki onak, eh, eta doituia, ja zih cetera, izan bazena, jas bayonak 52.2kin ja utzi zen. Ta pauek aurten pauek 57 geldigeita bostan elean, partida da eta egri hor ere. Bon, diai gaten ba ziren e, txiionak.a hogeeke izaten da, ialdi gola izaten dira ze kauzake ja, sasoena handi bat egin zuen baionak eta sasoena handi hori egintare, Jautxi e, zen, eldu baita, eta bon, laun gure intzuten pixka bat, eta zenta... Hora <laughs> ora, or, da, enan... Uh, uh, eldu norteko, bon, bizten da, lehenik izaten duzu, eh? uh, lantzatu azira, uh, uh, bondatea izan da, uh, iztripu omdiak uh, izan ez dira izanen, eldu baita, eta uh, kapaure direra bai ona. Eben, lehenbiziko partean beren ugtan hasiko da dena partean beden, zerbiteniteko, eta ugtan pixka bat, eta agibatzen dira, bon, ez, eta horri go, noin, ugtetan. No, Plasegik ez dugu kenduko, edo eginduten aste buruntan ta sasoin guzian, geroa askizaila topa malauian, biztanda, miliun bat, behirun mila euro, emaiten dizko egikoetxeak etxeak bitaldeari, zomaitzen dako soberasko. Eta ikusi e uh, zesedio susuk? Dependitzen du, Dependitzen aurrik, bon, Emaiteen ema du, bon, Bayona indako, bon, estut, Ena izo horreitzen, uh, Prodebian, uh, Fina aurrik izaten diran, uh, Bayona bezala konta, sustengu hori, sustengu hori ikariko sustengua publizitate alimalea ez dela bayonako talia bakerik ez da e, bayonazen, bayona bayona, eldu baita eh, alimaleko sustengua ukanduela, telebisten partetik radioen partiratien partetik eh, kasetarien partetik alimaleko sustengua izan da final beh, bat, eta topa malaueko finala konbertsa izanen duen biziki bisikita hori, bayonaren dako gauza hona da publizitatea hor publizitate hori behar bani madupa ato, gehiago ostako zako, eh? Gauza bera inukaiteko eldu baita, eta publizitate hon ajuntona ukanduela, eta merke, uste dut, ga, gauzak berdinen hola behatu behatzen ma duzu eta ba, miliun bat eta herri emandiote, emandiote. Ba, Haibina, zertako emandiote, zerbite hori baitute horrekin, heldu behitata, hola behar dela, hori gauzak hola behar nira ikusi, ez dira ikusi behar, hola emandute, ba, ez du nioge maitean pixetako hola, esakelat eh, mm. eh, eta pixkat, hori eh, ez da ez, eh, meisitu hoizu lako zer behiten datzute. Mm. Bururatzeko dula urtia horretzen gira, udan begi zaipatu zela edo fusioa, Ipatzen duzu zailago, be zaila izanen da iluen urtean bai honaren talde bat balitz, haizeago litzateken da erren ez, ez balimada gauzatzen baina uste duzu batze edo fuxuaren gaia berriz eh, diten alko dela fitesko? Ustu dut, amagokitez benen ez dela eginean. Zenta orai, diferentziak badira baiunatabia egitzen artean, eta behar da hori, izten da, huaitik um, hasi, behar da amagoktean manezak gauza horiek binean, behar dira gauzak behar den bezala egin. Denbora egin. de egin, behar denbezara prentsatu. Emanez, nik ertu utan betzala beti, eh? Bai eta biarritzek latanoi, lehenetek latanoi, eta bertzekoziak eskaldunen artean partitu, eta atxiki bai hori eta biarritzek, hori biarrida biak atxiki, ez da pitzikitekoik, hori estixtia, denak zedinu hartua tokia aleman arte. Eta berdu goi, platu ere, doni banero izunek, ikinduela, baren handi bat, zen jandan zilean kontra, eragena nuen, duan den ortsi lalea, raumat goizean, Uh, kapaure zirela, zenta uh, finalala ordeneko bezalako talde, talde batzela, zela, iak indute, egin dute, biziki-biziki untza, eta orai finala jokatuko bi, dute, bilorbanen kontra, bilorban, engontra, bilorban ori, lioneko ondoan den eta talde bat, heldu baita, eta aukten dena, baiona eta arteko gauzak direla, ikusetan dut, kasi, zer gauzak handienetan, eta... Mendikota. Mendikota hor dugu. Horreke, hemen, malentria, Polita egindu, gauza, Ederrak eginditu, hor dugu, semifinalean, eta oin, finala jokatuko dute, elduen igandean, eta ez dira ahantzi behar, Nafarroako, gazteak, hori eke, artekoak, berazkenen zerian, hori eke, Finalea joan dira eta hart er, gauza ere ja badugu, re ezskaaldonak joko eskualdontak bit talde badira badira lare. Zomitaldi gehiago yeah, izaten dira, orten guti saugokimena guti saugok onatzi den. Eta beoko taldea salbatuko dute, federal batera jautsiko e, da, derria jokatzeko doni banerekin, edo prodebian kauzituko dute. Ez den, ez dut uste, uste dut eta biarritzek atsemanen dituen, dirua badu janeko. Badu, zenta, uh, ez da, erramera, orten, Capgemini, bon, urteat eu, duela errandu, miran, uh, bazen hor zer -zarkaif zer zorkaren, bakiuta biarritzea salbatu duela anitzurtez, ura hilda eta arek badu emana biarritzea salbatzekoa. Baina, notarien etxian dira, hoi da joko hori da notariak ez ditu eh? eta segidan bon, uste, ne? Ja nola hartuko dute, mena, diru haukain dute badakigongi eskin, hor dute hori izanen da diru hori baina, baina, jendiak partitzen diren arik, eta bageizu eta eh? notarioik eta luz sesko izaten dutela, uste dut eta benidabaztea, e, oitan or, izaten dela, heldu baita, eta bon izanen dela, jan aski izanen hori, behar bageizago, minan, uste dute, Biagitze, salbatuko den, kapaune da, xalba, benen buruaren, salbatzeko. Pio dospi mire esker, ala, gintzira eh, eh, batea, abihonen aipatzeko balentri aipatzeko eta be esantza hon, eh, bai honako talleari, Ludo Nortean, top amalaus apelketan, ariko baita, mire esker? Me isituado, hemen, ya, askido, Ludo nochtean, nekodo luzato, baina, baina, esperantza piskat, badogo...